обставлених позолоченими меблями. У всіх кімнатах стояв жвавий гомін. Панянки, чекаючи на танці, обмахувалися віялами і розмовляли з блискучими офіцерами, нещодавно прибули до Києва полків. Офіцери на випередки розважали панянок, розповідаючи їм останні петербурзькі новини, говорили про ніжні ланцюги Амура, які скували ту чи іншу особу, про нові зворушливі романси, які останнім часом вийшли в Петербурзі. Серед них називали наймодніші, любовний вертоград, «Геройський дух і любовне прохлади, та інші не менш сворушливі і сентиментальні. Розповідали про чудеса, що їх творив граф Сен-Жермен у Петербурзі і про нову хороську, яка володіє мистецтвом приборкувати вражене амуром серце, а також гоїти любов без надії. Розмовляючи про останні моди, про те, як наклеюють тепер при дворі мушки і про новий танок, введений нещодавно у Версалі. Поважні матері, які... Суцільною шпалерою розмістилися Під стінами зали Гомоніли більше про господарські справи Переказували місцеві плітки Причому з жахом Розповідали про те Що цариця прищепила собі І наслідникові віспу І що у Франції ченці розп'яли Якусь дівицю Що вона два дні висіла розп'ята Жива, а на третій день Коли дівицю зняли Рани її вмить загоїлися Відокремлені від танцювання Зал, вітальні були розставлені столики для гри. Тут зібралися поважні літні сановники, а втім серед них можна було побачити і кількох молодих запеклих картярів. Грали в кості і в карти, в різні ігри – в лямур, фараона, роккамболь і віз руаяль. Тут розмовляли виключно про політику, про невдоволення порти, про наміри Франції та Австрії, про те, що французи перестали вживати у своїх паперах слово «імператорська» при титулі «Величність» і на запитання, чому це сталося, відповіли, що таке словосполучення суперечить законам французької мови. Говорили, що цариця, дізнавшись про це, сказала – Супроти ж правил мови російської не приймати грамот без належної титулатури. І що відтоді російське посольство перестало приймати французькі грамоти. Найбільше гомоніли про справи польські і про дії князя Репніна. Та про цей останній предмет говорили обережно, озираючись на всі боки, щоб не почув хтось із поляків натякали на можливість війни, книжкам повідомляли про нові образливі пасквілі, що з'явилися в Парижі, про самозванців, що об'явилися на окраїнах, і про зміну настроїв там, про помітне підвищення нових осіб. Тим часом до під'їзду генерал-губернаторського палацу Хватсько підкотив дорогий Редван, запряжений шестернею вороних цугом. Спередка скочив козачок і широко відчинивши дверці Редвана, висадив звідти пана генерального обозного, а слідом за ним і панну Дарину. На грудях генерального обозного красувався нещодавно одержаний орден. На Дарині був дорогий кунтуш із рожевого золотоглава, гаптованого золотом. Червоний оксамитовий спенсер перехоплював тонкий стан, світлозелена шовкова спідниця, гаптована внизу золотом, доповнювала її вбрання. Ніжну шию панни прикрашали разки коштовних перлів, топазів, гранатів і рожевих коралів. Попелясте пишне волосся її було заплетене в дві коси, і косиці без будь яких прикрас спадали по спині аж до колін. Незважаючи на те, що на обличчі дівчини не було ні білил, ні рум'ян, його ніжна білість вражала. Дарина піднялася сходами, слідом за батьком. Уздрівши обозного, Воєйков вступив крок уперед і якомога привітніше мовив. «А, пан генеральний приїхав, не забув. А я вже й не сподівався бачити в себе твою милость. Казали, відлучався ти кудись. На Напрощу їздив у Матронинський монастир». Донька просила. «Клопочиться справами благочестя нашого», – відповів обозний, шанобливо, вклоняючись в а сам подумав. Ого, хитрий москаль, вже й це пронюхав. Одначе, думаючи про спасення душі своєї, я не забував і про приємну для мене еквітенцію і спішив повернутися».